Vente vindo, vente bindo, Que eu tameme vou andando anuncimoss hai un mentiño o noso técnico ten preparada esa grabación que fixemos da entrevista con clara Vidal ah, Clara vida. Sí. Co seu por traballo de desmemoria non sí. e entón, pois o que vamos a facer queridos ointes é despedirnos a todo vindiro o sábado eh, deixámoslles en boa acompaña posto que é unha entrevista que paga a pena escoitar e tándome que si sí. mm. queridos ointes ata o sábado que ven que pase unha feliz semana. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que anoite seixo vosso descanso e arrúa a vosa liberdade. Ser felices e deico o sábado que ven. moi boa tarde temos outro lado do fio telefónico a Clara Vidal que pillamos ganas de comentar con ela varias cosas primeiro felicitada porque hai pouco non sei se fixeremos ou non pero volvemos a repetilo ela foi gañadora do certamén de, de poesía Rosaria de Castro de Cornellá pero é que ademais está de Noraboa porque ultimamente ten unha publicación extraordinaria que se titula Des Memoria e que está, está promocionando Po, por la adiante precisamente semana pasada me parece que estuvo en Carballo. Estamos ya boas tardes Ben vida, Clara Ben, ben pois moitas grazas pola po acolida, para mi un prazer, eh, se a verdade que coa desmemoria levo xa varias paradiñas eh. próximamente quedanme eh, na xenda que poida avisar eh, unha núcleo de lectura Uh -huh. eh, pero é fechada e eh, as outras foron eh, obviamente pois pues, agardando muitísimo público que non ouvo a verdade en moitas ocasións. Sí. máis eh, anunciarei en WordPress en no meu no meu blog en WordPress en novas datas cando cando as consiga. Ah, si, sí, porque aí que dicirónosote os nosos os inteis seguidores que Clara Vidal ten un, un quizás, chamémosle blog pero máis ca blog, é unha publicación eh non sei, non sei se é semanal ou non, pero chamase claravidalpoemas.wordpress.com, non? Si, sí, é mm, un contedor onde eu penduro pois poemas e vídeo poemas, tanto uh -huh. soltos como por exemplo, eh, como dicías eh, antes Xulio, eh, o premio que gañei en Cornellá, no certame de Cornellá que son certames que gañas. Eh, ninguén lee, ninguén ten acceso, ou pouca xente, porque, por exemplo, sí que en Cornolla se, se editan nunha revista, este fai chegar, non? Mas non pode verlo todo o mundo dende todo o mundo. Entón, claro. este tipo de certames, pois tamén nos recollo, no Wordpress, poemas uh -huh. soltos que uso para ocasións, eh, e tamén algúns poemas dos poemarios. E así tamén os videopoemas que están pendurados en Youtube, máis aos que tamén eh, se pode chegar mediante o meu Wordpress e tamén na sección de artigos pois, por exemplo, os cartaces dos eventos, fotos mm -hmm. dos eventos ou cosidas mm -hmm. así que, que van saindo ao redor dos meus libros Precisamente, eu lendo parte do, do, do que tú publicas pois deime me conta de que tiñas un, un texto moi interesante con respecto a este traballo, a desmemoria, un segredo sobre a a memoria, nun. Conto nos algo, un chisquiño sobre eso. Sobre ese segredo. Pois o segredo eh, Básicamente basicamente un pouco porque eh, no, en WordPress eh podes eh, poden poden chegar á túa caixa de correos, en Potmail ou en Gmail uh -huh. o que teñas, eh os artigos que eu publico. Entón, por exemplo, se quero anunciar que teño un novo poema ou o vídeo poema ou ou iso unha, unha cita literaria, mhm. Uh -huh. Pois chegan eh, directamente. Entón un pouco por premiar a esas persoas que van ler, pois contei un segredo arredor de a desmemoria, que é un libro eh, que trata sobre a temática do Alzheimer e un in, uh -huh. e poesía social e que a mí me parece eh, que como a todos os libros ten que ter unha entidade propia e ten que funcionar como libro por si sí só. Polo tanto, non ten que ser autobiografía e non ten que estar cargadísimo de experiencias persoais eh, puntuadas e eh, adobiadas como foron para min senón que uh -huh. ten que funcionar o poema como un poema uh -huh. Por iso, a pesar de que o último poema foi pensado eh, noutra persoa uh -huh. que non ten nada a ver coa miña experiencia co Alzheimer mmm, directamente, polo menos que a miña nai si sí, quixen eh, que este poema que, que escribin hai moitos anos moito, moito antes que o resto dos poemas que escribín pensando na miña nai que uh -huh. protagoniza isto pois pechase o poemario porque tamén é a miña nai que o abre porque ya dico a ela o libro uh -huh. desta maneira pecha o libro igual que pecha e abre a miña relación coa miña aboa se non fose pola miña nai obviamente non chegaría a ter a experiencia de Alzheimer na miña boa entón a miña nai é todo é o que abre, o que pecha o libro, é a miña vida e a miña relación co Alzheimer até agora Está ben, bueno, que mencionas precisamente o Alzheimer e é precisamente eso a, o título do libro xa fai referencia ao Alzheimer, non desmemoria mm -hmm. non? E, desmemoria, exactamente ese traballo mm, Tuvo que tuvexe que sufrir a verdade é que eu, as persoas que tratan con, con xente que mm -hmm. con persoas que teñen eh, alzheimer eh, senten non sei eu, eu polo menos eh, o tempo que me tocou falar co, pa, estar coa co co má da miña muller pois eh, eh, non sei se si, se si doía ou non doía non sei se tiña dolor ou non tiña dolor mm -hmm. non sei, pero eu sofrín bastante non sei se ti traballando nese tra... nese tua escrita tamén sufriches algo pois a verdade é que yeah. cando escribín eh, como xa o tiña prácticamente escrito simplemente o tiven mm -hmm. que pasar a Word no, no meu caso que é o procesador de textos que uso non, eh, non o sofrín o que peor levo e nas presentacións non votar máis chorar. Mm -hmm. Cando conto algo sobre un libro, sobre oh, un sí. poema, mm -hmm. ou cando me preguntan algo, teño que responder. Aí estás non é... Claro, aí... Sí, aí sí. estás sofrendo, eh, sí, sí. sí. Non que tanto sufrir, senón que, claro... Emociones. Como é poesía social e que ademais levo... Mm -hmm. enfatizo tanto con ela. É, é, son consciente de que moito público que teño, moitos lectores que teño, empatizan uh -huh. perfectamente con esta situación e con este poemario pois claro, eu non podo evitar chorar lógico entón, nese uh -huh. sentido pois sí que é un sufrimento pero tamén quero por en destaque con este libro que para min eh, o, o que me gustaría que fose para as persoas que non adoitan ler poesía o que me gustaría que fose é un acubillo uh -huh. para poder chegar á enfermidade dende outra perspectiva dende outro punto de vista, neste caso a arte non a poesía uh -huh. eh, eh, tú, estando tú a nai como están pois eh, lías de poemas? a miña boa, queres decir uh -huh. eh, a miña boa, eh, sí, de feito eh, hai uns a niños gañei outro certame semellante do de Cornelliá que uh -huh. na Casa de Galiza de Guipúzcoa. Uh -huh. eh, este certame gañei no? con catro poemas, era un micropoemario, eh, uh -huh. coa temática do Alzheimer tamén. Eh, uh -huh. Foi o primeiro premio literario que gañei así un pouco de peso. Eh, ademais, claro, foi hai anos, eh, pues, no, non tiña ingresos regulares nin nada, e... Eh, uh -huh eran 400 euros, creo, de premio, 100 euros por Ay, poema, entón, claro, foi un orgullo, unha alegría tremenda, e, ademais, a temática era miña boa, de novo, non? Entón, claro. eh, Lindos, eh, cando gañei ese día, eh, a, a seguinte vez que, que a Fumber, eh, Linxe os, os textos, Mm -hmm. eh, desta ocasión non lle línou o poemario Porque son máis textos Mas si sí que é, lle dei sí. o libro Antes de ir ao prelo definitivo Cando me deron a prova para corrigir mm -hmm. eh, Si sí que lle dei E eh, dices de mira a boa, eh, Va a ser famosa ah, ah. Muy bien, muy bien, que es que emoción, bueno, tanto en un curso como otra emocionante, ¿no? Emoción con agua y emoción ti misma cuando te preguntan o cuando estás precisamente en una presentación. Lógico eh, lógico que se transmita de tal sitio que, que en un momento determinado pues tienes que chorar. Bueno, que la emoción o por lo menos o, o sentimiento o se amose directamente con, con lágrimas, pero que, o que sí es cierto que ese traballo de creación de creatividade, como te dices é a dar unha oportunidade para que a xente mire ese, uh -huh. ou vexa esa situación social que non todo o mundo é capaz de, de, de asumila non? parece ser que no, po, a moitas persoas dicen, pobriño, que ten isto cuando en realidad debía ser, existe está aquí, hai que atenderlo Exactamente, de feito algo que eu fixen eh, Intencionadamente Cos meus poemas E que algún lector xa me dixo tamén Eu dixen precisamente era o que intentaba eh, Foi falar do que non se di Porque ah, sí. as historias que se contan Nos inicios de Alzheimer Na convivencia, con conversós con Alzheimer Son sempre eh, cuestións menores Como non se acordou de tal cousa, es que chaves... Es, iso sí si que se conta. Mm. Pero, por exemplo, mm -hmm. nas fases, nos estadios onde comezan a eh, chamarte como non te chamas ou a insultarte, ou sí. ese tipo de cousas, que tamén son a enfermidade, non se sí. contan, ni sequeran nas conversas, moito menos aparecen nun libro. Mm. E eh, unha este libro conto todo iso, é dicir, conto a miña realidade real, sen esconder mm. ninguna das partes, por feas que mm -hmm. se non? Eu creo que tamén é o que me permitiu chegar ás persoas que mesmo eh, padecen Alzheimer. De feito, tive unha oportunidade de facer unha presentación nun espazo onde persoas con Alzheimer eh, desenvolven e traballan actividades cognitivas e unha das persoas achegouse, unha das persoas con Alzheimer, que leu a Lidia ante de min poemas do meu libro, algo que tamén foi moi emocionante. Achegou xa a min a dicirme que ela necesitaba que escribísen máis poemas outro libro así que ela necesitaba poder verse outra vez en poemas así mm -hmm. claro, é eh, lógico que, que, que bueno, as persoas eh, reflectan pues, esa situación que mm, non me somente é Eh, yo considero social, ¿no? No solamente que que, que, que cambien precisamente esa forma de, de, de, de amosarse en la sociedad, sino que hay algún momento determinado esos insultos parece que son como que algo se olvida en ellos mismos, eh, eh, bueno, pues uh -huh. debía ser una cosa normal, ¿eh? entenderlo como una cosa normal, ¿no? Para mim dende logo, si. Sí. De feito, eh, hai un poema que non Adoito ler nas presentacións E que na presentación en vivo eh, Fixeronme unha pregunta E fixen referencias de poema Que é un poema eh, onde eu digo Que todas as Palabras que teñen a mesma Digamos, estrutura Por exemplo, catro letras uh -huh. en este caso Todas as palabras que teñen dúas sílabas Formadas por catro letras en total A palabra, uh -huh. significa o mismo Da igual uh -huh. se eh, ese mesmo é amor ou odio A cosa uh -huh. é como digas esa palabra Para a persoa que ten esta enfermidade A comunicación non é o significado que nos estamos as palabras Senón uh -huh. como digamos as palabras E cantos golpes de voz se xan as palabras Por lo tanto, amor e odio Poden ser para persoas como a miña avó A mesma mensaxe Dependendo uh -huh. de quen a diga e como diga sí. Exato é un, un, un traballo bastante desde meu punto de vista estou, estou, estou falando, estou, opinando do que eu viví en claro entonces entón quero xe que, que eh, un traballo que hai que modelarlo de tal xito para que as persoas que non conhecen eh, esas situacións que, que se viven tan difíciles pois, se consideren con certa normalidade para que saber que, que bueno, pois, eh, o amor sigue existindo a pesar de que Eh, si, eh, si, sí, sí. te dificultades na mi situación, ¿no? Mhm. Uh -huh. eh, sí, totalmente. Eh, e sobre todo iso no, normalizar as cousas tal pa, tal como pasan, sentir uh -huh. que porque as enfermidades físicas, por exemplo, caebo ou rompevo a cadeira ou caevo uh -huh. rompevo o brazo no coleixo xogando, son cousas uh -huh. que están super admitidas. Eh, mais cando eh, as enfermedades que teñen a ver, pois iso, coas capacidades cognitivas ou co, uh -huh. con ir cara atrás, que que se fala uh -huh. tamén do Alzheimer, na, na capa do meu libro hai unha eh, unha ilustración dunha señora, señora bella, con engurras, cun chucho, cun chupete. Uh -huh. É dicir, esa eh, ese bebé con engurras, ese bebé de 90 anos, uh -huh. non... É algo que a sociedade lle custa moito entender Que igual a vida para moitas persoas é un ciclo É igual que cando yeah. eras bebé estabas no berfe Non te comunicabas para dicir Necesito que as uh. miñas necesidades biolóxicas Estean uh -huh. e, as 24 horas cobertas E dicir, se non estou chorando porque me pasa algo Ou teño caca, ou teño sede, ou teño frío, ou teño calor Algo me pasa, aténdeme Pois uh -huh. é igual... Eh, pasa o mesmo cando cumprimos anos Simplemente que pesamos máis kilos Pero tamén temos que ter unha persoa que sen falar Entenda Que necesitamos as cousas É o que non pasa Non, non, non chegamos a punto En que os coidadores Das sediatrías eh, uh -huh. Comprendan as necesidades Dos vellos e das vellas Que están vivindo ali Como se fose un bebé na no de infancia Non hai uh -huh. un paralelismo En, real, en realidade, para mim ou no, meu punto de vista, son necesidades paralelas. Necesites uh -huh. que custodiar cunha persoa, non teña frío, non teña calor, non teña sede, non teña fame, tens que custoar iso, se non uh -huh. se comunica. E tens que entender a súa linguaxe, porque a ten. A dificultade máis grande debe ser saber si sofren ou non sofren non? Eh, si, sí, claro, iso moi eh, para min, eh, iso é moi complexo, sobre todo comezo, porque ao comezo da enfermidade danse mm. conta das cousas. Non están todo o tempo mal. Teñen episodios en que están mal e despois danse conta e aí teñen que sufrir bastante. Mais despois, eh, segundo están cada vez peor na enfermidade, eu creo que non pasa tanto, é dicir, se están tranquilas, se son persoas que están tranquilas, coidadas E se teñen amor ao seu lado. Mm. e tranquilidade. Eu creo que non eh, teñen tanta capacidade de sufrir. Eh, minha. pola miña experiencia, cando máis eh, cando peor están é cando non están sendo comprendidas, porque para elas eh comunican, elas comunican o que queren e para elas eh con total normalidade e lóxica. Mm -hmm. O que pasa é que claro, o que producen coa súa voz non é o que nos entendemos como comunicación non conecta mm -hmm. pero elas para elas si sí, o están facendo entón, es ese choque claro. cando o que lhes devolvese outra cousa, ou non sei que dis ou claro que sí claro que sí, cando igual non, non fixera ningunha afirmación para que te digas claro que sí, sí. é o que lles pon peor, sí. porque pensan que pasa, estou eu parva ou estía parva que non me entendes e <risa> unha cousa que eu notei moitísimo é eh? O sea, los aluminios, Él es, eh, mm, o por lo menos a mi sogra parecía eso, o cualquier tipo de aluminio que ella tuviera, para ella era un, un bueno, no, agresivo constantemente, parecía como si lo si, si con no, uh -huh. no sé, eh, algo que que, que, que que siente muchísimo, ¿no? Sí, sí. Eu creo que, polo que coñezo así de toda, todos os velliños e velliñas eh, as persoas que mesmo non eran cariñosas, mm. volven coa idade, sí. e eh, comezan a reclamar no, no caso da miña boa, nunca foi amorosa, nunca, nunca foi de demostrar nunca e agora quere, mimos mm, eh, claro. e sobre todo quere atención, e dicir, si sí. sí, cando vas a vela, vas a vela, a ela, pero a ela eh No puedes mirar ni nada, nada que no seas a él. se, suce, se pasa alguien y saúda, cabreas. Se, se falas con alguien, cabreas. Altención completa. Él, él. Atención completa. Atención completa, claro que sí, sí, sí. Yo <risas> notaba eso, yo yo cousa que tamén notaba, bueno, só mentía na chei tamén, non estaba tan co miña sobre ela que a, a min este home este é o que me fai falta, pero a, a fill, as sillas, as dúas fillas que tiño ao lado, bueno, de insultálas, e de silla de, de, de, non che digo sí, realmente, claro. para arriba, e, e, e sin embargo eu e, Parece, parece que eh, como era extraño, lógicamente non son da familia, pois pues, non era un familiar directo, pero sí que outro sí. que certa relación, pois pues a min facilían máis caso nalgunos os consos que non as propias fillas. Claro, sí, a sí. ver isto isto pasa sempre igual que cos nenos, é que eu sempre fago ximil cos nenos eso, porque eso. para min é igual. Os da casa sempre son os peores. Non son de fiar, son os que están mentindo Son os que nos queren facer mal sí, sí, sí, claro. Então, fiámonos máis dos de fora Porque ademais sabemos que os da casa Van volver Ainda que nos portemos mal, van volver Pero esta persoa que non é familiar próximo Pois igual non volve Así que lle teño que facer caso Claro. Entonces, Eu creo que as cousas van tamén por aí, un pouco de chantaxe eh, constante. Y <risa> entonces tú reflicteslo precisamente os teus poemas en algunha ocasión, Lóxicamente, por eso te, te dicías antes que, que te emocionabas cuando algunhas preguntas que che facían reflictes moitos destes detalles que estamos comentando, pois pues, na, na tua creación poética, non? Si, sí, eu intento, pois iso, que todo o que eu vivín, como espectadora do Alzheimer, que tamén, obviamente, acabo sendo que non padece, porque o Alzheimer mm. só afecta unha persoa, senón a súa a persoa e a toda a contorna. O conxuntro, si. E toda a familia. É, sí, entón, si, sí, intentino facer. De todos os xeitos, se é o a verdade que teño a sorte coa miña boa, de que son a persoa que sempre eh, recoñeceu máis e dicir, a pesar de que son a neta e non son uh -huh. e dicir, eh, os, as persoas con Alzheimer van para atrás, van esquecendo o próximo e van cada vez eles eh, van descubrindo anos, digamos uh -huh. e a pesar diso eu que nací cando a miña avó xa, era unha, unha señora de 60 e tal anos eh, continua existindo, e continua sendo a súa neta uh -huh. e eh, incomprensiblemente, non ten fillos nin fillas. Entón eu digo, e como son a tua neta, eu, se non tens fillos nin fillas? Ela non, non, non dá-se conta da lógica, mas non me sabe responder. Sí, sí, sí. Ela claro. ten netas, moita, moitas veces eu son a súa neta, mas non ten fillas. Si, si, si. Claro. Sí, ese, ese esa perda de, de, de transmisión. Por cierto, o que sí o que si sí, eu de, descubrin, sei se ti é que ó, a música para elas, é, para esas persoas é algo moi que, que les lhes eh, axuda moitísimo, que, que, que lembra que moitísimo, que que que teñen, non uh -huh. é, é algo moi moi moi fondo, non? Sí, porque son normalmente eh cancións, temas musicais que coñecen da infancia e eh, ademais de diso de que foi, digamos, eh, machucando o cerebro porque era sempre a mesma sintonía, eh entra a letra e entra a música. De feito, xa que xa goso o tema, eh, eu fixen un un vídeo o primeiro vídeo poema que fixen de a desmemoria foi adrede coa sintonía de fondo da xaia de Carolina Anda. porque uh -huh. eh, é unha canción que nas residencias eh, adoitan utilizar moito e que ah. eu vin en primeira persoa porque eu antes do COVID Ia todos os días a ver a miña aboa eh, e controlaba o que pasaba dentro, coñecía todos uh -huh. os residentes, todos os residentes me reclamaban mimos. Eu era uh -huh. a meta favorita de todo o mundo, porque claro. pues iso repartía amor por todas partes. Sabía uh -huh. que de cada vellinha, de cada vellinha, etc. E fun uh -huh. eh, público, digamos, dunha señora eh, que non falaba, tiña afectada... Eh, moitísimo, pois, a fala Non falaba nada, nin hola nin nada así si que coa cara eh, Era capaz de, de Amosar, que lle gustaban as caricias E eh, cosas así Mas falar non falaba uh -huh. eh, Un día, coa xaia de Carolina Estaban eh, cantando a xaia de Carolina E seguiu a canción cantando Carai Entón, por, uh -huh. por esa experiencia Que ademais a miña avó tamén cantaba a xaia da Carolina os pues, esa... Eh, Seguía cando cantabas ti, sabía como seguías e se te equivocabas dicía así non é. Ah, Ela sí, sabía claro. que te equivocabas, aínda que non cantase, dicíaches que cantabas mal. <ríe> ah, no, eh, entón por iso precisamente collín ese tema para para no meu videopoema, o primeiro que fixen para a desmemoria. Mm, uh -huh. precioso, parece precioso, precioso, é fantástico. A verdade é que estamos aprendiendo muchísimo contigo de verdad eh, ¿cuántos poemas ten eh, ese libriño pues a desmemoria eh, creo que ten unos 43 o así caray ah, mm -hmm. ¿eh? bueno, bueno a ver a ver si si somos capaces de conseguir que a asunto directiva de Rosalía de Castro se poña en contacto contigo eh Dun, xe, dun xeito ou doutro, aínda que sea cativo o premio que, que recibiches pois o mellor un premio pode ser que viñas aquí a presentar o libro o, non sei, eso sería sí, unha fórmula non? Eh, eh, iso bon. é un, un custe, eh, apostar tanto pola poesía aí Oala. eu creo que é mellor afondar no, nos premios e que haxa máis eh, para todo tipo de autores e que sí. se poida acceder pois a un recoñecemento que ao final moitas veces ni sequera e se se gañas moito ou gañas pouco, senón uh -huh. que o teu gañou e había uh -huh. 500 máis presentados. Bueno, eu digo que posiblemente xa yo, pero xa yo propoderemos a sucia porque aquí tamén se presentan libros e entón creo que sería un bo gasallo para ti pedirse que vinieras, vinieras aquí a presentar ese, esa túa desmemoria eh, por menos a mostrarle aos nosos socios simpatizantes claro. que se pagaran o viaxe para de volta e xa está Por mí genial, mais xat xenigo que esa me parece moito pedir porque hai moitos autores. Algo bueno. algo, algo limpo como un certamen en onde poida participar todo o mundo, eh que todo o mundo teña oportunidade de, de senti, sentir iso, recoñecemento como eu sentín este último nesta última convocatoria co, co certame de Cornellà, que foi sí. para min eh, unha leida enorme cando me chamache Julio para decirme los... que Para tamén para de Mario Bañara. Para sí. nós tamén é moito máis. Esco, unha cousa, antes de que se me esqueza a, a, a revista Lua Nova xa está publicada. Polo tanto aí no, no, no Facebook de Lua Nova podes, ser, podes baixar o PDF onde está precisamente o teu texto publicado. A si sí, non me chegou. No se, se chegou sempre me chega. No, sempre pois. aí estará a chegarme seguramente que, Porque, eh, eh, Eu recivos Lua Nova. En papel linda non está editada, pero o PDF, sabes? Ah, Xe, vale Xa se puxo na, na, na rede non? Pois mirarei Natural. Non, a mí sempre me chega porque participei eh, cun texto literario tamén hai anos Entón, ah, desde ah, entón sempre ah, me mandan algo a, a nova Eu sempre o recibo, uh. eh, a deixo para ler en canto poida Pero claro, non moitas veces aparcada uh -huh. meses Mais esta vez xa te digo que aminaré, claro, que. Vale. Lógico, si sí, que si. Sí. Bueno, e eh, tamén terás que dicirnos as nosas críticas correspondientes porque eh, Coas críticas son eh, como aprendemos para poder mellorar, o sea que. Non vos preocupedes que eu no, no bueno. preocupe, en criticar non non me corto. No <risas> moi ben, bueno, aquí como profesora seguro que sabrás bueno, facelo dun xito agradable que... o traballo precisamente é ensinar, non? Pues, Lóxicamente, tenemos que recibir algunha que outra crítica positiva que é o que fai falta, non? Por certo, iso in e xa intentarei, dime Nesta, nesta esta última este último traballo a desmemoria onde poden, por exemplo, os nosos ointes a onde poden dirixirse para poder mercala? Pois a desmemoria en principio eh, ali en Barna ou en outros lugares en principio se encargan no corte inglés, por exemplo, na libraría ou noutras sí. librarías que teñan libros en galego en principio, eh, en 24 horas debería estar uh -huh. e se queren no libro adicado eu eh, corro cos custes de correos e o envío adicado se o compran a través do meu Wordpress no meu Wordpress eh, pode seme pagar por Paypal moi ben poden aí cubrir un formulario eh, poñendo pois uh -huh. aonde teño que mandalo, o enderezo eh, se o queren adicado ou non eh, se o queren a nome de quen Eh, eu envío, pois, ese día ou o día seguinte En canto pode ir o correos eh, Os estou enviando, pois, iso, por servizo postal uh -huh. Pois, senhora, agora volvemos a repetir O teu Wordpress que é claravidalpoemas.wordpress.com, non? Si, sí, na sección a desmemoria sí. En poemarios a desmemoria Aí xa está o, o sí, formulario sí. Ah. Ademais, eh, como ben dixe xe tí, Pois no corte inglés Se dan a LIE non o teñe físicamente e Piden xo rapidamente En 2, 3 días xa ou 3 Bueno, que sí, se poñen que... en marcha Que, con que el, se, se ponen más... en contacto contigo Que claro, para iso claro, están, más... están Estos medios Claro que sí, ademais é mellor Poden recibilo asinado de todo ¿no? Bueno, eh... claro que me alegro muitísimo Clara que non te queremos incomodar máis que sei que tes traballo máis non sei aproveitades un momentiño un oco para poder dedicarnos este esta túa este teu tempo de bueno pois pues, agardamos que teña, que sigas con, tendo moitísimo éxito e que a túa produción non pare que que o mereces. Moitas grazas, para min un prazer.